Hi ha qui creu que si hi ha una època a l'any on cal portar-se bé és aquesta que estem començant a trepitjar aquests dies, les festes de Nadal. Potser és l'ambient del carrer, la il·lusió que les coses millorin o les ganes de passar els dies que venen amb els que ens rodegen, sigui família o amics, però un xic de nostàlgia s’encomanen sentir les Nadales del carrer i en veure la cara dels nens, que amb la boca i els ulls oberts com a plats contemplen els tres reis mags que si pressionen una miqueta acabaran governant el pessebre de casa. Ràdio Metropol. Tindré la paraula. Albert Segura perquè estem en dies de festes i no ho diem només pels llums del carrer i les parades de figures i pessebres, sinó perquè es veu a les cares de la gent que hi ha una il·lusió com a mínim perquè dimecres de la setmana que ve, dia 22, toqui alguna coseta a la rifa de Nadal. Però també ho sabem per a aquesta música que tot just comentàvem i que se sent per tot arreu, però aquesta música, precisament, ha agafat un nou gir i ja no són les típiques Nadales tradicionals que potser podíem sentir del tamborinero i coses així que, que, bueno, que són més dels nostres avis. És o no és així, Norma Vidal? És així, és així, Albert Segura perquè diguessin que també hi ha hagut una evolució i avui dia hi ha unes cançons que també ens recorden el Nadal però no, però han de ser aquestes de roto tom tom No, la veritat és que actualment doncs hem deixat una mica enrere tot el tim aquest de les Nadales més tradicionals i el roto tom tom, aquest que dius tu que costa de dir, no? Sí, que no és un GPS el roto tom tom, no? <laughs> no, i actualment doncs hi ha grups que s'han animat a fer doncs cada any una cançoneta de Nadal eh? així amb una mica l'estil estil de la banda, conservant-lo però adaptant-lo a les necessitats d'aquesta època de l'any, que ah, te n'agrada ja. veig que tens aquí una llista sí, molt bé, veig que tots preparen molt això eh? I tant, home. Veure, la primera cançó sembla que és una que la gent també l'ha associat també per pel·lícules no? o per una pel·lícula en concret sí, és una cançó que segur que si la posem tothom sabrà quina és és de Maria Caray és de la All I Want for Christmas is You saps quina és? Te la canto? millor que la canti, a veure, veure canta-la? No. millor que la sentim si vol sentim-la Yeah I tant, i tant. A més em recorda a una pel·lícula concreta que que ve tothom potser té el cap i que molt probablement veurem algun dia d'aquests per la televisió. És una pel·lícula que doncs, cada any la posen per Nadal i que doncs és molt tradicional, és l'o fa l'ofactual. Eh? A part d'aquesta, doncs, té altres cançons molt maques i que a mi, doncs, mira... Deu ser per aquesta, però en general totes em fan pensar una gran És un CD que realment recomanem des d'aquí, Renanà de Metropol. Ara veig que la llista tens un grup que s'ha fet molt famós a nivell popular últimament, que anteriorment feia cançons una mica més... Diguéssim, més per un públic molt més específic, però que ara veig que també s'han passat el Nadal. És nou d'aquest any, això? Doncs no, no és nou d'aquest any perquè ja ho havíem fet anteriorment amb altres cançons com la de Happy Birthday i Guadalupe, estem parlant de The Killers. Ah, The Killers, sí, sí. Ho no havíem dit i és una cançó que encara que no, podem dir que no utilitza la típica sintonia nadalenca, uh -huh. doncs recorda el Nadal perquè al cap de la fi doncs parla d'aquesta època de l'any a Mèxic i tota ella doncs és com molt melosa molt maca A veure em sentim-la Bé, aquí les que no deixen mai de sorprendre No deixen mai de sorprendre i aquest any tots n'han ret un altre per Nadal també mm -hmm. Es deia Boots, no? Veig aquí que tens apuntat Boots, boots, boots. Encanta molt aquesta xuleta que t'has fet Norma, és, és impressionant és impressionant, eh? Veus? Cada dia tinc coses noves. Però el pacient d'Equil de és un altre grup, un grup que s'està posant molt de moda últimament i que és els Amics de les Arts, perquè també s'han sumat a aquesta causa pel Nadal i també han tret una cançó que es diu El camell d'Orient. Disculpi, taxista, em podria orientar Som amics Reis, com vostè ja sabrà Un nen i una nena ens estan esperant jo no oferta, jo no oferta, jo recordo als grups catalans que van fer allò d'altres cançons de Nadal, que agafaven i feien Nadales alternatives, per dir-ho manera i que TV3 també les va posar de moda perquè durant tres anys consecutius va utilitzar la, el tema principal que està cantat per diferents artistes com a sintonia de la seva, de la seva cortineta de Nadal uh -huh. i doncs a banda d'aquests grups que són d'aquí de casa nostra, també n'hi ha d'altres que són coneguts mundialment, en part gràcies al Barça, com per exemple doncs, Coldplay, que també aquest any doncs, ha decidit aportar el seu granet de sorra i ha tret d'aquesta cançó que es diu Christmas Lights que, que és com, com molt maca, no molt dolça tota ella. Ah, la podem sentir o okay. doncs aquesta no, aquesta la deixarem pel final del programa, si sembla bé no? sí, sí, sí, em remeto al final del programa que per ordre expressa de Norma Vidal serà la cançó que tancarà l'últim programa de l'any de, de Radio Metropol jo l'únic que vull recomandar a tots els nostres oients és que si tenen l'ocasió doncs vegin el videoclip d'aquesta cançó doncs perquè és molt molt maca i el videoclip està molt ben fet i si t'agrada el Nadal doncs penso que, que segur que t'enamores Christmas lights de Coldplay, molt bé, molt bé. Tens alguna cançó més per, per demanar? Bé, bueno, podem fer una darrera petició, si vols. Ah, vine, endavant, endavant. Doncs podem fer la petició d'aquesta que l'any passat va posar tan de moda, la del caganer de TV3. Ah, sí, la... hi ha d'haver un caganer, a com m'agrada, eh? Sí, sí. És graciosa. Ara, això està molt mal dit, eh? El que hi ha de un cagany, bueno, sí, és una reiteració d'aquestes que no s'ha no s'acaba de fer. Escolta una cosa, tu tens pessebre fet, no, ja, Norma? Sí, sí, sí. Bueno, I tu l'has nevat aquest any? Mira, jo, per no haver-hi posat, no tinc ni camí. Mare de Déu, en fi, mm, això és cosa teva, eh? Només hi ha molts i en lloc d'haver-hi un caminet allò amb sorra o terra, no hi ha res, eh? hi ha un forat. Ah, per a diari, no? i paper de diari, però però tot es deu a que el meu gat quan detecta que hi ha sorra per ja, doncs utilitza per anar, fer... per fer les seves cosetes, les seves cosetes, eh? molt bé, molt. Bueno, doncs, que no sigui que no sigui res això del pessebre. Eh? No, no, no, a més han tingut un altre de recanvi. Eh? Ah, molt bé, ah, sí, ja l'he vist un, un dimans, no? Sí, senyor. Intentarem penjar al Facebook perquè tothom que vulgui ho vegi. En fi, Norma Vidal que vagi molt bé. Vinga, que vagi bé. Adeu Norma bon i parlava, bon Nadal Norma, bon Nadal i parlem de passebres perquè això que dimeu i aquí el neve i aquí el deixet tal com està, com és el cas de la Norma, un paper de diari fantàstic i qui posa mossa o qui posa un llit de palla però qui més qui menys acaba posant un pessebre al seu menjador i com no pot ser d'una altra manera en tot pessebre hi ha d'haver un caganer com diu la cançó que sentim Ahir darrerament s'ha doncs, posat de moda aquells caganers de personatges famosos que aquest any fins i tot hi del Bob Esponja gràcies a la iniciativa de l'empresa caganer.com Per parlar-ne avui ens acompanya el, el dissenyador de caganers, que és un càrrec Marc Alós, molt bona tarda Marc Alós Bona tarda En Marc és dissenyador de l'empresa caganer.com que precisament eh, en els darrers anys ha despuntat per crear produccions basades en l'actualitat és a dir, en el que ens rodeja que per cert aquest any suposo que l'actualitat política ha vingut molt marcada i també l'esportiva però Marc, exactament en De cara a la temporada d'enguanya aquest Nadal, quins són els personatges més destacats? Quines són les principals novetats? Bueno, com, bé, com bé has dit, el futbol, la política, el tema del còmic, el tema de, de la música, últimament, doncs són els temes que nosaltres més anem tocant perquè també és el que la gent més ens demana, no? les nostres contrades, però el tema del futbol, el Barça, i així, doncs, funciona molt bé, no? A més a més, aquest any, per sort, el Montilla a posar posat les eleccions el 28, que és quasi, quasi, una miqueta abans de, del tema de les fires, i ens ha molt bé per fer tots els nous personatges i aquest canvi generacional que ha hagut en els partits, no? I, bueno, de personatges n'hi ha molts. Si vols, els començo a dir, o... Sí, sí, endavant, endavant, perquè suposo que la, el, el ventall és molt ampli, també. Sí, a més, amb el futbol, aquest any, també, hi ha destacar que molts dels futbolistes dels Barça, Barça, també els hem representat amb la selecció per tots aquelles persones que no són del Barça però que sí que s'estimen molt la selecció doncs també puguin tindre un record d'ella i d'aquest any tant, uh -huh. tan maco que ha no? Doncs pues mira, amb el futbol començant amb el Barça n'hem fet uns quants perquè aquesta, aquesta generació de futbolistes que tenim doncs funciona molt bé, hi ha el Pedrito, hi ha en David Villa, hi ha en Piqué, hi ha en Busquets, hi ha el Messi amb la pilota d'or. Uh, després, amb la selecció més o menys es repeteixen, uh, l'única l'iniesta ja el vam fer l'any passat i hem incorporat l'iniesta, al Puyol, més tots els catalans bastants de la selecció. Uh -huh. o sigui, uh, hem fet un, un reivindicatiu, que és el Dalai Lama, perquè no s'ha el tema al Tibet, Sí. l'Einstein perquè sempre ens deixem els científics de banda després amb Internacional ja en tenim el príncep Carles uh -huh. amb altres contrades podríem dir que hi ha el Pachi López i el, i el Camp després amb la música hem fet els Beatles l'Elvis Presley i el Michael Jackson amb un tema de còmics i així hi ha el Tim i hi, hi, hi ha el Spiderman hi ha Bob Esponja que ja està sent molt demanat per, per, per la web, els de Star Wars, el Darth Vader, i després en política, com t'havia dit, doncs estan tots els, els que es presenten a les eleccions, el Joan Herrera, en el Mas, l'Alícia Sánchez Camacho, en Puigcercós, i també hem fet en durant i Lleida. Durant la i Lleida també, eh, perquè ningú s'enfadi dintre de Convergència. Bueno, acaba Convergència, sense unió tampoc, són, són dos que sumen, no? I escolta una cosa, comentaves que, per exemple, ho he fet el Patxi López, o també ho he fet en, en Francisco Camps, de fora de, del que és el territori català, eh, també teniu molta demanda o és únicament així una mica més, més estar per casa? És a dir, envieu també per la resta del món? Sí, sí, sí. Uh, o sigui, de fet, a altres contrades a, a tot Espanya ja està. A les fires que també es fan de Nadal, amb moltes d'elles ja també estem servint aquest producte perquè també els demanen allà i els firaires es mouen per trobar aquest producte i també portar-nos-en allà, per exemple, a la Plaça Mayor de Madrid, que és un, una de les fires també insignes, sí, sí. doncs també estem representats, no? I, I per això també una miqueta també busquem el fet de um, buscar personatges internacionals o, o nacionals, no?, perquè també se sentin representats o també hi hagi una demanda d'aquest tipus de productes, com potser el Patxi, el Camps i molts d'altres, no? Uh, dic internacionals, per exemple, amb els de la música... Uh, perquè hi ha molta gent de fora que ja ens la demanda, no? col·leccionistes, doncs dels Beatles o de l'Elvis o del Michael, doncs, doncs bueno, ens deien, Ei, per què no aquest i per què no aquest? El que passa que tots no els podem fer, però bueno, a poc a poc hi ha any, any, anem fent, uh -huh. ampliant la col·lecció. No? I això et volia preguntar, perquè vosaltres quan dissenyeu els productes, és a dir, ja comencem a treballar-hi a la campanya anterior, és a dir, ja estaré una mica pensant quines poden ser les, les estrelles de l'any vinent. Exactament quin març ja teniu a l'hora de, de decidir quins són el, els diguéssim, els personatges més potents a l'hora de reproduir-los com a caganer? Doncs mira, això, això fins... Eh, més potent no ho sabem fins que no arriben les fires i es comença una miqueta a parlar de, dels personatges perquè és que un és, pot ser molt important i a l'hora de la veritat, quan estàs en fires, doncs que aquell no, però el veí o el que està al cantó, aquell sí que funciona i no saps moltes vegades per què. I que els mitjans teniu molt a veure, no? El fet de destacar més un que l'altre o que aquest li doneu més importància a l'altre o per alguna cosa que hagi passat a l'actualitat. Et posaré un exemple molt clar. L'any passat vam fer el golfista, aquest, el Tiger Woods. Sí. principi tenia que ser res, vull dir que tenia que ser un golfista normal, però just al desembre va esclatar aquella fer que va tindre el tema de les prostitutes i així. Sí, sí, sí, ja me recordo, ja. i va fer que pues, molta gent i molts americans que venien a la fira pues, no pareixin de comprar aquest caganer però nosaltres no el vam fer pensant que faria allò clar, clar, no, no, clar. Home, si no si sí, seríeu pues... vidents llavors eh Exacte, a casa es juga golf i fa molta gràcia i era un tio que funcionava molt bé i bueno, doncs, ben dir, doncs, mira hi ha ja que fem molts esports, per què no representar també el golf amb un personatge, no? Curiós també que vingui un americà i s'emporti un record de Catalunya d'un golfista americà fent lo que ha de fer o sigui, sí, estàs sí, a Sí, sí, però bueno, a vegades la gent o se sent identificada o diu, mira, aquest que cal en aquest cas, eh? aquest que l'ha cagat home, no? li comprem el caganer i riurem una estona amb la família sí, sí. i en aquest cas també lligava Tiger Woods amb la cagada que va fer i ja, ja tenia el seu vincle Exacte. Sí, sí. en però... aquest cas sí, eh? nosaltres no ho fem per això, eh? no, no ho fem perquè ho cagués eh? sinó no, per les grans victòries que va aconseguint i, ah. i, i les grans coses que ha fet aquest any no sé si esteu temps de fer un Vettel doncs pues no, la veritat que no eh? teníem l'Alonso ben vestit i ben fet i pensàvem que tenia molts de números però bueno, al final aquesta jugada d'equip i això que ha passat sí. ens hem quedat a les portes, l'any que verà serà l'any que ve, l'any que ve, aviam ja. i escolta una cosa Marc, uh, pels que estiguin interessats en comprar un dels vostres productes, com ho poden fer? suposo que per internet a través del web uh, caganer.com, però suposo que a les fires també a les fires també, nosaltres uh, com a empresa estem representats uh, a la Catedral de Barcelona a la Sagrada Família Espinelves i a Sabadell, però després uh, la major part de fires de Catalunya també tenim algun filaire que porta el nostre producte L'únic, si hi ha algú que vol un producte molt específic i no el troba, que ens truqui, li direm on pot comprar-lo si, si és que no el vol comprar a través de la web. Uh -huh. Perfecte. Doncs, uh, Marc, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda i per estar nosaltres en aquest programa especial de Nadal de Moncada Ràdio, Ràdio Metropol, i que tingueu molt bones festes. Moltes gràcies i gràcies per pensar en els caganers. Molt bé, que vagi bé. Adéu. Adéu-siau. I ara passem a parlar de cinema amb en Sergi Calle. Sergi, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Jo també penso en els caganers quan miro les cartelleres del cinema. <ríe> sí, no? Estic molt tris. Bueno, perquè ara recordem-ho, aquest uh, últim programa de l'any amb en Sergi Calle i repassarem les propostes que hi han aquestes fantàstiques festes que tant agraden en Sergi Calle. Uh, sí, però haig de dir que estic molt tris, aquest any. Molt tris per, per què? Du dues coses. A, a més, no hi ha pel·lis bones, bueno. que això és normal, els temps no corren ben. per Nadal, sí. però després no hi ha pel·lis uh, realment nadalenques, no n'hi de fet no n'hi ha ni pel·lícules eh, familiars i què vols dir? Perquè l'any passat, per exemple, vam fer aquella de, del Grinch, em sembla que era... El Grinch? Això faia ja uns quants dies, no? Sí, és possible. Vull dir que va ser l'altre any. No, vam fer la, de, la del Jim Carrey, que era així Ah, no, vale. Tu dir, no, o sigui, Jim Carrey té, té l'honor d'haver fet el Grinch sí. i d'haver fet Cuento de Navidad. Ah, correcte, aquesta. Que són contràries. Grinch bé. de Navidad, sí. És ell, és ell. Sí, sí, sí. I què passa aquest any? Que no hi ha Mira, pel·lícules a cinem? Si sembla que comencem... O sigui, ja la, la, la, el cap de setmana, el 17 de desembre, Sí tenim per, per començar, la, la pel·lícula d'Àlex de la Iglesia, Valada uh -huh. Trista de Trompeta, ah. que és una pel·li xunguíssima, o sigui, en plena guerra civil espanyola, uh -huh. dos pallassos, o sigui, una història d'Àlex de la Iglesia, de violència i de tortura psicològica, en fi, bueno, meravellosa, però sí. res nadalent. res nadalenca. Després, la gran eh, estrena de la, de la temporada dels Estats Units, Tron, la segona part de Tron, Tron Legacy, que l'Àlex, aquesta encara perquè és tecnològica, és moderna i tal, no però no ser una pel·lícula massa massa familiar ni massa entranyable. Uh -huh. després hi ha coses com burlès que no en parlarem perquè surten la Xer i Cristina Aguilera sí. qui vol veure aquesta pel·lícula algo he vist, algo he vist i aquesta setmana ja està després anem de ple el Nadal que és el 24 de desembre uh -huh. ara los padres son ellos i la tercera part de los padres de la nòvia Uf. per entendre l'única pel·lícula així una mica infantil de tota aquesta colla que és els viajes de Gulliver. Uh -huh. I a part d'això, una pel·lícula que es diu A Casa por Navidad. Aquesta sí, aquesta és l'única nadalenca de tota les vida ara. Però aquesta pinta bé o no? No, aquesta pinta bé malament. Val, perfecte. A és una coproducció a Alemanya, Nor Noruega i Suècia. Apunta molt bé, de I... maneres. I és una cosa que ha arribat allò d'estrangis perquè es diu que és de Navidad. Ja, yeah, no sé. sí, sí. I bé, no, no sé, és, és una mena de recopilatori de, de tradicions d'aquella zona, de... de... Suècia i tot això, que és una llena És una mena com de, de Rare Exports, però sense gràcia. El, ja. el que va guanyar el, el Festival de Sitges, eh? any. Sí Però després agafem ja l'altra setmana, el del 31 i fins a, fins a Reis, i és que no hi ha res. O sigui, hi ha, si una pel·lícula de possessions. La possessió d'Emma Evans. Dius, això s'estrena ara? Mm? A cuenta de què? Podria ser per Halloween, no? No, diuen perquè és 31 de desembre i diuen que és perquè uh, és l'últim dia que tenen les produccions espanyoles per estrenar-se per cobrar la subvenció. Mare de Déu. Ja ho veuen. Ai, amb calçadons, les podran totes. Aquí tenim la llave de Sara, que és un drama sobre uh, les seqüeles de la Segona Guerra Mundial, també, molt xungo, molt, molt maco tot. Tenim de Tourist, que és una pel·lícula de l'Angelina Jolie i Johnny Depp, un thriller d'acció romàntica, un rolla. I després ja anem el 5 de gener on no hi ha cap pel·lícula infantil. O sigui, mm -hmm. que estic mirant aquí. 5 de no, gener, per no, no. cert recordem hi ha ja, un partit del Barça de Copa del Rei que sé ah, per això. és una molt bona nit per, per, per, per ficar un partit de la tele vale, no aneu al cinema tampoc perquè realment no hi ha res de bo i escolta una cosa, m'ha cridat l'atenció A els padres són ells sí. estem parlant també d'un altre cop amb Ben Stiller també sí, o no? Sí, sí, sí, tot igual, Ben Stiller, Robert De Niro tota la companyia, que em fa gràcia perquè un país com el nostre ha donat a, a, a canviar els títols de, la, de les pel·lícules tan radicalment quan hi ha una pel·lícula que en el títol original li porta la paraula foc, val? Sí. fa un joc amb, amb fac, tota l'estona, aquí no, aquí van dient ara los padres son ellos, quan en anglès és Little Fokers. Little Fokers, fuck... és que... Little Fokers, I, i, i no, no, no, no l'hem tret suc. Ah, no sé, potser és una barreja entre puritanisme i també que no sabien com trobar-li aquí és la... És de ser inútiles. No sé, perquè... És igual, però si l'actor ja es diu Foyen, el personatge... Sí, però és en anglès diu... Però en anglès no es deia... Fokker. Fokker, això, exacte, Fokker, clar. Això és el Gail o Fokker. La Gail o Foyen. Si ja van canviar d'allò, perquè no poden... És igual, és igual, deixem la pel·lícula aquesta no s'aguanta per al lloc. De fet, el Dustin Hoffman, que sortia a l'anterior pel·lícula, que no havia de sortir, quan la van rescatar a l'última hora per donar-li una mica d'entitat a la pel·lícula perquè es veu que no s'aguantava per allò però eh? Barbra Streisand també bé Barbra Streisand també, venen oh. Vé tot o sigui, ha anat recopilant de tot de cada pel·lícula ha anat agafant tots els que hi havia Mare, tota eh? la penya, fins i tot Jessica Alba no sé per què, en fi Jessica Alba? Sí no, no, sé, no, sé. no ho sé, que, aquesta dona que no, ni actriu ni res no, és guapa i ja està Vull dir, no... sí. és que no, no bueno, sí, també en Gerina Jolie no aniré a veure de turis Bueno, sí, però aquesta noia, per exemple, és actriu A part de mare de molts fills, no? Sí, Tots però, adoptats, però... No aniré a veure de turis, perquè d'allò Igual ah, que sí. no aniré de veure la, la pel·li de la Cristina Aguilera No, pel·lis de la Cristina Aguilera Aquest cap de setmana, jo, aquest Nadal jo recomano una veure Valada triste de Trompeta, uh -huh. Tron Legacy Per veure uh -huh. si val la pena o no sí? Perquè hem esperat vint i pico d'anys S'hauria de veure què passa està bé I ja està, no anem a veure res més bueno, Alguna pel·lícula en DVD caurà? Alguna en DVD, sí, en DVD sí, perquè es té origen bueno, correcta, correcte, correcte I Toy Story 3 i també a parlar la tele em sembla que fan Wally que jo la recomano a nivell d'animació sí, fan... la fan per Antena 3 em sembla que és però no sé ara quin dia exactament no, sóc, però... dia. Sí, sí, sí, I jo ho renuncié l'altre dia i em va fer pensar que dic li vaig deixar de bé d'algú i no sé qui a, no, eh? a mi no, no eh perquè... no, no, no, ja deia clar. que no ho sé per no dir-ho per Antena però ja sé que ho té ah, no pateixis, doncs tu. Tant tant tant Ni la norma tampoc eh? no. no. m'està bien que no m'alcap des de fora de la peixera no, germat tu germà tampoc tampoc, tampoc, <laughs> tampoc en fi, doncs, escolta, Sergi, em sembla que fins aquí hem arribat aquest any. Fins aquí no m'ha arribat. Bueno, Contén o no d'aquesta gran temporada que estem fent? Sí, però n'has fet un final gaire apoteós, que ja ho veus. Eh? Bueno... Molta llàstima. No, però això és culpa de les cartelleres. Vull dir... Això és culpa de la crisi, que no hi ha diners per, per, per tot. Sí, i, i menys per cinema. I, per I cinema. ara que Wikileaks ha, ha desvetllat que la, la ministra de Cultura va dir sí, sí. que... Això no hauríem de parlar. Bueno, esto, parlar. esto de les cuotas, esto de les cuotas, nada. Esto es una tontería de esos reductos de galos que hay allí... Eh? en la cornisa mediterrània, no? Sí, sí, sí. Però bueno, algun dia locos. algun dia harem de parlar detingudament de WikiLeaks perquè realment sembla una pel·lícula d'espionatge. Tu no ens estem estirant una mica? Sí, però bueno, és l'últim dia de l'any. <laughs> bueno, això és com l'origen, que sembla que sigui un somni. Exacte. Estem en el limbo, eh? El limbo de Linde. En el limbo de Deu de... <ríe> fa fi... de un gaca com això, el limbo de Linde. El limbo de Linde. Sí, sí. A retorn. Vinga, que avaisi bé. Vinga, filat que bé. Vaja, bueno, escolta, Sergi, que faci molt bé el Nadal, que us ho passeu molt bé, que mangeu mostorrons, bon que Bon I en Freixenet. Sí. Havíem, mira vull... sense, sense l'aquella, la, la com es diu? Sense la Shakira. la Shakira En veritat, a veure, tenies menys espai però al que ens ha fallat la Shakira que havia de venir final ah. del programa i al final t'hem deixat més temps Però bueno. per això va sense Shakira Dona gràcies a la Shakira que no ha vingut molt bé, gràcies, bueno, Sergi, que, que tinguis molt bon Nadal i que toqui la loteria bones Ap, Que vagi bé Adéu I passem a parlar d'una altra de les tradicions d'aquest Nadal a tot arreu de Catalunya però que en el cas del Vallès té un nom molt específic Xavier Segura, molt bona tarda, bona tarda Aquest nom no és Xavier Segura sinó que en Xavier Segura ens ha de portar aquest nom Exacte, Exacte. I aquesta tos tampoc era el nom de, de, de, de la cosa en qüestió que, que, que, que en fi estem parlant dels quintos, Xavier perquè veig que el costa d'arrencar avui Sí, sí, eh? Va, és el que té l'hivern acabem encostipats sí. i, i etgetres no? sí, sí, sí, sí, sí Una mica encostipat avui, però vaja doncs bueno, sí, sí, uh, els quintos, els famosos quintos de Nadal del Vallès. Del Vallès. El Vallès. Què són els quintos, Albert? Què són els quintos? Què són els quintos? Oh, doncs no és un bingo, no és un bingo perquè molta gent ho confon, uh -huh. sinó que és un joc de Nadal típic aquí al Vallès, que es fa durant el desembre i fins a Reis, més o menys, que consisteixen a agafar una butleta. tu vas a un, un lloc on fan aquest tipus d'això, i bàsicament és lúdic, o sigui, no no és mirar tant pels diners, tot i que pots guanyar molts diners, sinó per, per la diversió que consisteix al joc, uh -huh. ja que cada número té un nom cada número té un nom cada número té un nom. així sí. per exemple l'1 seria l'1 seria el més petit de tots oh, i el 7 seria el 7 seria el, el músic o l'estripat l'estripat, perdó bueno, bueno, ui, ui. Bueno, el, músic el, 5, el músic és el 5 perdó. el lloro, que és com s'anomena la persona que canta els números en aquest cas em sembla que t'estiraria les orelles exacte eh? Sí, sí, sí, sí, en conec més d'un que, que sí, que m'estiraria les orelles. Però bueno, fa un any que no hi juguem i se'n pot perdonar, eh? Sí, sí, sí, sí. Però vaja, uh, per situar-nos una miqueta, eh? Uh, consisteix en... tu entres a la sala i, i bueno, pagues un, la quantitat que vols o, o la pagues a la mateixa taula segons la, les partides que vols fer. Cada partida acostuma a valdre, doncs, o mig euro o un euro. Eh? Mm -hmm. Llavors, uh, cada partida conté una plena i un quinto, que ara expliquem de què va primer de tot expliquem una mica el mecanisme és un cartroner, molta gent ho sabrà ja però per qui no sàpiga, és un cartroneret que té de, de l'1 fins al 90 i en diferents sèries què passa? Doncs que cada, cada cartró és una història cada cartró és diferent i té els números canviats llavors el lloro va cantant els números enmig de rialles i de la gent responent al lloro i, i doncs el públic va marcant amb unes guixes, normalment es fan guixes es va marcant el número que diu el lloro. Llavors, què passa? Hi han dues possibilitats de guanyar, com deien, el quinto i la plena. El quinto consisteix en fer una línia d'un de, de, de dels requadres que hi ha, una línia sencera. Si es fa, doncs tens un premi, normalment és econòmic, tot i que hi han llocs, sobretot a escoles, que es fan menjar i beguda típiques d'aquestes dates de Nadal tipus Torrons, vi, cava. I, i en el cas d'aquests bueno, llocs no et donen diners no et donen per exemple eh, no sé, eh, 25 euros per línia uh -huh. per quinto llavors la gent doncs quinto, quinto crida i molts cops doncs, quan hi ha tanta gent doncs pot ser que coincideixen coincideixin perquè han dit molts números i, i pot ser que més d'una persona i fins i tot més de dos o tres persones tinguin quinto en el mateix número que ha cantat el lloro llavors la plena vol dir omplir tot un requadret de, dels que hi ha que recordem de tots els 90 de tots els 90 números que hi ha es fan a eh, sis diferents requadrets i cada requadret doncs, si s'omplen un dels requadrets doncs tu pots cridar a quinto i plena en aquest cas uh -huh. i llavors te'n el premi de la plena que acostuma a ser bastant generós, eh? hi ha llocs que fins i tot es cobren 200 euros plena. 200 plena 200 euros, sí, sí això són casos excepcionals i sobretot que no comparteixis amb altres participants cosa molt difícil en, el, en alguns dels quintos de, de Sabadell com per exemple si vols dir que a, a alguns dels llocs on es fan per exemple tenim el a l'Urpi uh -huh. de, de Sabadell a la, a la Creu Alta o també al Ciervo són els més famosos, així, el Ciervo que està al barri de Gràcia de, de Sabadell correcte. i un que van tancar fa, fa poc fa jo, tot just dos anys però una pena, perquè també estava molt bé estava a la Rambla, que era l'Indus, l'industrial sí, correcte, correcte tot un clàssic de Nadal que es va haver de tancar finalment I... a, a més, amb, amb polèmica inclosa amb polèmica inclosa, sí, perquè la policia l'any abans va va entrar, va, els va fer fora, però van poder tornar a obrir, bueno, una sèrie de, de, de fets que, que han portat a tancar aquest quinto, que era tot un clàssic aquí al Vallès, i un dels més entretinguts, perquè podríem dir, o sigui, l'Urpí, per exemple, va més al gra, diguéssim, diu números, diu números, la gent respon però molt ràpid i van per feina, diguéssim, perquè hi ha moltíssima gent. En canvi, l'industrial era com més familiar, i, i era una diversió, o sigui, una partida podia durar moltíssim i, i realment era, era molt divertit perquè acabaves fins i tot plorant de riure eh? en mm -hmm. unes situacions i amb dites, com per exemple quan era el 25, doncs el lloro crida 25, i la gent respon Nadal, Nadal. Sí, Nadal. Sí. Nadal. sí, sí, sí. I, i bé, doncs els petits, que són de l'1 al 9 doncs, uh, i un de petit, no? Sí, sí. I, i la gent respon <coughs> igual bueno el que vol sobretot, tira me tira me i demanen el, el número que, que els hi falta per fer, doncs, al quinto a la plena. Mm -hmm. Sí, sí. Doncs molt bé. Una bona proposta per a aquests dies de Nadal, que bé, a aquí li agradi l'emoció del joc, però en petita escala, perquè això és més aviat, com dius, familiar. Té una bona trobada amb els diferents quintos que es celebren a tot arreu de, del Vallès Occidental, que no són pocs aquí, només els a Sabadell, però per tot el, per tota la comarca se'n celebra. Sí, sí. 2011, que, que bé, bueno, que esperem que tots tinguem els nostres desitjos i, i que entrem molt bé i que, que sigui un any ple de, de coses bones. Molt bé vinga, apa, que vagi bé, bones festes igualment bones festes, adeu, adeu. i fins aquí el darrer Ràdio Metropol d'aquest 2010 que us hem ofert amb moltes ganes i il·lusió, Norma Vidal, Xavier Segura Sergi Calle i Albert Segura un especial de Nadal on només ens queda desitjar-vos unes bones festes, que tingueu una molt bona entrada d'any, que us porteu bé perquè els reis no us deixin carbó i sobretot molta sort, nosaltres us deixem amb la cançó que ens demanava la Norma Vidal, Coldplay i Christmas Lights, que tingueu un molt bon Nadal Those cranes mutter like Radiotropolefa ema